Тому з імператором Генріхом велася жорстока, нещадна війна, яка часом видавалася навіть безнадійною, але іншого виходу тут не було. Що ж до такого володаря, як далекий руський князь, загадковий, могутній і бажаний сіляко, то тут застосовано засіб, сказати б, лагідний, як свого часу вже було зроблено, даруючи королівську корону польському князеві, а тоді угорському чим навіки було прилучено ці землі до римської церкви. Однак корону дарують тоді, коли її просять. Руський князь не просив. До того ж, чутки були, ніби в руських володарів корона вже давно була, чи то якась своя, чи то дарована Константинополем. Хоч як там було, уже тривалий час, починаючи від Ярослава Мудрого, руських володарів звана в Європі царями. Іншого слова автори хронік не вживали. Тоді що ж? І ось папі Урбану трапилося відразу дві нагоди. 1087 року італійські купці з города Барі викрали в мірах лікійських мощі Миколи Чудотворця, святого, яким пишалася грецька церква, який з чомусь користувався великою прихильністю Русі. Викрадено мощі і перевезено в Барі, мовляв, для захисту від сельджуків. Насправді ж це був звичайнісінький грабунок, бо викрадали тоді, грабували не тільки багатства і городи, а й святі реліквії, гробниці, навіть святих, мовляв, у якої церкви більше святих, і вони значиміші, та церква, виходить, теж могутніша. І відразу ж, крім свята Зимнього Миколи, який відзначалося 6 грудня, Вновно було свято Миколи Весняного, 9 травня, день викрадення мощей. Грецька церква засудила цей грабунок і не захотіла прийняти Весняного свята. А як русський? І ось тут папі Урбану помогло використати цю нагоду те, що донька русського царя, імператриці Германська, була кинута Генріхом у вежу, потребувала захисту співчуття допомоги. Про це мали довідатися в Києві. І негайно було споряджено туди пишне посольство, на чолі з єпіскопом Федором. А що руського володаря ніякими дарами ніхто не міг здивувати? Та ще ж треба було якось злагіднити сумну вість про неволю його доньки. Окрім папських запевнень, що з зусиллями апостольськими вона буде визволена, той послано з Федором до Києва у Золотому Ковчерці, з прозорим скляним верхом одну маленьку кістечку з мощей Миколи Чудотворця. Кістечка, слід зазначити, була така малюсінька, ніби й не від чоловіка, а заяча або пташина, та важила тут невеличена дарунка, а його сказати б висока суть і свідчення щедрості римського первосвященика. Боч Константинопольський патріарх Віддаючи про особливу любов до Миколи на Русі, міг би, маючи цілі мощі чудотворця, давно вже послати до Києва такий дарунок. А бач, не послав. Рим натомість виказував щедрість. Рим далеко бачив. Його знання розповсюджувалися безмежно. Його впливи були нездоланні. Це мав би вичитити руський цар, з непоказного, здавалося б, але сповненого значимості дарунка. Посольство їздило довго, бо далеко, бо русичі загадкові люди, бо справи віри не терплять поквапу. Євпраксія тим часом мала сидіти у своїй вежі, і то щастя, що Генріх просто тримав її там, не вдавючись ні до чого лихішого. А міг би через свою нестримність, жорстокість Надто ж коли став терпіти поразки, був зіпхнутий на самий край Італії, втратив спільників, втратив надії, мав проти себе власного сина, а за себе нічого, у хвилини розпуки, напившись до одуріння, хотів відібрати собі життя, знову врятував його заубуш, ранячи собі долоні, рискуючи одержати від імператора смертельний удар, видер у нього з рук оголений меч, яким той хотів пронизати собі груди». І ось тоді одноногий барон намірився не те, що зрадити свого володаря, а просто втекти від нього, переметнутися до переможців, запропонувавши їм не себе, бо кому він потрібен сам по собі, не маєтний, не впливовий, звичайний прислужник Генріхів і не більше, а євпраксію, яку взявся вивести з вежі. Усе збіглося в часі якнайліпше». З Києва повернулося папське посольство, разом із посольством від київського князя, і з таким самим єпіскопом, як і папський, навіть звалися єпіскопи однаково. Київський князь мов би, натякав цим на можливість порозуміння, прихильність вже свою до Римської церкви, виказав тим, що прийняв на додачу до зимнього свята Миколи також і свято Весняне. Посольство привезло вісті і не дуже втішні, але то вже стосувалося і в Лихі вісті призначалися для неї, отож настав час визволити її з вежі. Заубуш запропонував свої послуги саме тоді, як у них виникла потреба. Абат Бода, довірена людина римської церкви, домовився з бароном, і вони здійснили те, що мали здійснити імператрицю передано під опіку самого Вельфа. їй ждала в Каносці графиня Матільда, готуючи зустріч таку пишну, яку тільки могла приготувати. Бо ж імператриці передовсім належалася пишнота. А вже згодом вісті про ті зміни в світі, про які вона в своєму ув'язненні не могла відати, і від яких була б сказати щасливо відокремлена. Тепер Кінчалася неволя, але наставав кінець і незацікавленості в подіях. Людина ж безкарно не може довго ухилятися з тих чи інших причин від участі в подіях, успіхах і нещастях життя, і ще довше вона перебуває в незнанні.